коли вона вже потягнула Назарія у свою розкішну спальню, автовізій сказав йому замість на добра ніч «Не бійся!» Чорне і зелене Теофіл Левицький, маляр-нонконформіст, відійшов від Мольберта, постояв трохи, розглядаючи щойно закінчену картину, поки що без назви, і раптом зрозумів, Цією роботою він відкриває новий період у своїй творчості. Прийшов час якісно змінити творчу концепцію, досить зображати жовто-червону богему та блакитно-сіре старе місто, за що він і отримав прізвисько Чернівецький Тулуз Лотрек. Треба зробити прорив. Це буде, Це буде звичайно, Карпатський сюр. Гуцульські реалії – в логічному поєднанні, чому б і ні. Або ж чорно-зелений період, адже ці дві барви, чорний і різні відтінки зеленого, від блідо-салатового до темного аж хаки. Це таке вражає. Зазеленчав телефон. Це був батько, старий генерал Дмитро левицький. Доброго ранку, Теофіле. Доброго ранку, тату, але це вже вечора, не ранок. «Для тебе рано», каже, «ти щойно прокинувся, мабуть». «Та ви що, батьку, справедливо опорився Теофіл. «Я ж від самого світання малюю». «Гаразд», – трохи подобрів старий генерал. «Скажеш, Теофіли, там тому журналістові, моєму цимборику по плясці, що я дам йому інтерв'ю, хай приходить?» «Скажу, тату, але його десь нема, після того цурису в Хотині десь ісчез». «Може, замкнули?» «Та ні, я цікавився. І в СНБ, і в поліції. Кажуть, що автовізія не затримували. Та й не будуть його брати?» Мені сам Сигурант сказав, мовляв, у його діях нема складу злочину, як також і в діях Назарія Кравченка, якого, до речі, теж нема. «Мабуть, десь переховується. Але менше з тим, – сказав генерал Левицький. Я згідний на інтерв'ю. Тато...» хитро спитав Теофіл. «Ви не гнівайтеся, але дозвольте спитати вас, навіщо вам ця слава додаткова?» «Мені не треба слави», сердито сказав генерал. «Це я не для себе, а для нього чиню». «Сам професіонал. І ціную професіоналізм інших. Тому готовий посприяти цьому хлопцеві і робити свою справу. І добре пише» засміявся генерал, гайда мака «Як там тату-бабагенця?» «Ах, ти вражий сину, ти не знаєш, що вона твого сина бавить», розсердився генерал, «дома не ночуєш, люмпачиш, навіть не знаєш, як там твоя жона Марточка ся має». «Та ні, тату, я вчора був, приній, що треба». «Пиячеш з курвами», гремів далі генерал, «на всю Україну слава пішла про твою майстерню» яку ти з батярами перетворив у Лупонарій. «Тату, я цілі доби малюю», – виправдовувався Теофіл. «Гроші треба заробляти, родина ж у мене». «Дивись, Теофіли», – вагомо сказав генерал. «Бо як візьму бук, та й прийду якось у твою курварку, то ти ще такий битий не був, як я тебе відлуплю. Сидався би». «Тату, я тяжко працюю день і ніч задля мистецтва, но та той грошей теж». «Дивись мені!» – генерал Левицький з погрозою поклав руку. А Теофіл знав, що батько кричить і лається, але в майстерню з перевіркою ніколи не прийде. Занадто шляхетний для цього генерал Левицький. Прийшла Софія. Чи це є робітня знаного митця і вправного маляра Теофілія Левицький?" запитала, знявши темні окуляри і нахабно роздираючи навкруг своїми великими чорними очіськами. «Робітня, прошу, пані», – відповів Теофіл. «А якогось смію спитати, як у мені, пані, треба?» «Пі», – скривилася пані. «Мені казали, що пан Левіцький є добрий артист, але чомусь не попередили, що він такий нечемний. Відай нічого я у вас, прошу, дуже не придбаю, а хотіла мси. Коли ж хотіла, то бери». «Чого там вже?» – покірно сказав Теофіл. «А двері замкнено?» «Зараз!» – Теофіл замкнув двері і повернувся в майстерню. Софія вже була у кутку відгородженому ширмами, де стояв шкіряний диванчик. На всяк випадок. Теофіл підійшов до неї, вона накинулась на нього, як голодний циган на паску.